nemoj nemoj bila interfej bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi vassalatu vassalam ala rasulil karim su mene va' uče nekoliko događaja poslum nas zanima hijža Između ostalog što čovjek može uzeti kao povuku iz hižde, jeste sljedeći. Ako nisi u stanju da izvršavaš svoje šariatske obaveze, vađibe, vađib ti je da se iseliš iz mjesta gdje ti to zabranjeno, u mjesto gdje ti je to olakšano. Tako da svako ko živi na zapadnu, i u bilo kojoj zemlji, tvrdejići kako ne može radi svog posla obaviti džumu ili namaze na vrijeme, ili neki od drugih islamskih obaveza, šta ćemo mu reći? Bez ustručavanja. Paša, moj reintegralni, bojrom tebi, tamo će ti je lakši. Ako nisi znao da uspostaviš stanje onako kako odgovara tvojoj vjer, ne tebi, jer ti si uspostavio kako odgovara tebi, tvom Jozefu, šefu i tako dalje, ali nisi gledamo na Allah subhanahu wa ta' Allah Nego, budim tevi kod nas, kod nas će biti malo lakši. On je gdje možeš izušavati islamske obaveze. Neko će reći, a šta ću za posao, ne imam posla, ekonomska kriza u Bosni pa još južnije, da ne govorimo u Kosovo, Albaniji, Turskoj, molim. Da. Borez I tako dalje. Uvijek isti odgovor. Onaj ko se Allaha subhanu tala boji, Allah će mu naći iz lasa. Mame sallallahu alaihi sallam. Mame awesome. sallallahu alaihi sallam. Kad je prešao iz Mekhi u Medinu, je li nešto fallo? Nije im fallo. Ali šta im je bilo bitnije? Bila im je bitnija jerska sloboda. Druga pouka. na islamske države. Garbivo nasilno oružjem je dao. To. je da je Muhammed sallallahu alejhi ve islamsku državu prelaskom u Medinu, davom što će mišala riti iz narodnih rečenica, kojim kojim će se šala govoriti. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kada je došao, najprije došao u Kuba. Abdulrahman ibn Uvajim kaže, čuli smo kako naši ljudi govori o dolazku Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Čuli smo da je izašao iz Mekih, čuli smo da je krenuo prema Medinu. Klanjalno smo, kaže, saba i svako je očekivao kada će se Muhammed sallallahu alaihi wa sallam pojaviti. Nismo, kaže, napuštali svoje mjesto. Iščekivali su poslanika sallallahu alaihi wa I zamislite sebi na poziciji da vi čekate Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam, jer čuli ste o njemu čovjek koji je uradio toliko 30 godina u Davi, nosilac božanske objave i tako dalje, iz ljubavi prema njemu očekivali su njegov dolazak. Nije to ono druže Tito, maš zastavama, kao što su mnogi činili pioniri, crvendaći, zelenbaći i tako dalje. Ovo je bilo mnogo ljepši jer očekivao se čovjek od Allaha Subhanu Tala posla. Kaži kada bi bilo vruće, mi bismo se sakrili u hladovinu, ali nisi išao kući. Kad je dok malo za hladno, opet smo obijed bismo izlazili, očekujući ga sallallahu alejhi ve sellem. Kaže na jedan put spončura jevreja, kako govori, eto vam Yabunay Qayla, o sinove Qayla, tak, tak, tako tako je nazivao. Jedino je eto vam vaših djeda. Hadad jedu kum. Mislimo da Muhammed sallallahu alejhi Zašto? Dok je djeda živ, babo se. Ne šta, ne pita. Kad tu kaže evo vaši djeda kakonog ako je bio očekujeo, onog koji vi veličate, odnosno onog kojega vi cijenite, poštujete. Lekterči. Onog koji vi poštujete. Pa smo se kaže okupili oko Muhameda sallallahu alaihi wasallam. A nisu bukvalno znali ko je evo Bekr, ko je Muhammed sallallahu alaihi wasallam. su iste godina, Bili su istih godina, dvih po i pol godine različiti Muhammeda s.a.v. i Ebu Bekra. Bili su slični. Zatim, Ebu Bekri krijo Muhammeda s.a.v. Bojiti da ga ovi nesu šir poželili su, odnosno želili su da ga susretilo. Kaže, pa Ebu Bekri polahko pa otkrijo svoj ogrtač pa pokaza, onda smo je znali da je to Muhammed s.a.v. Dakle, doček pun želje i pun iščekivanja i slično. A određe se pošli kuzora kad nema, mislim, nešto je še. Zabršim se. Ma, Nako M.S. smo rekli da je ostalo Alija, Radvijal Lahanu, kako bi povratio dugove, kako bi povratio ne stajeminske, bit će i večere, ja mislim, opet odopće šta sendrit. Ako ta nije na hranu, hran ćete u studijenskim domama. E, ostalo da povrati manete, ostalo je da vrati ono što je po M.S. zazisilo i tako dalje a Muhammed sallallahu sallam, kažem, putuju se i onda je došao u Kuba. Prvo što je Muhammed sallallahu sallam <laughs> učinio u Kuba, jeste bila izgradnja mežida, postavio je osnove mežida. To i jeste znak da kad na jednom mjestu se nađu muslimani, da se gradi šta? Prvo džamija. Ono što mi se plako svidlo u ulovskim lukama, kad krenem za, za, za Tuzlu, nemaju džamiju, postavljaju se on mrtvu ploč, tako zvanu. Ali prvo što se radim napravio se vunar. I znaš da će tu bit džamije. Jer kada se pravi džamija pa praviš jednu građanu, hajno je znaš, zgrada ko zgrada, jel. A se prvo napravio vunar, na pa mrtvo ploč krenji, pa će na da možda stajić godini šalana imala lakša praviti džamije. Vraća Turci. Njemačku je. Oni kaže, jedan mi jefendija priču, Ako im se svidi neka zgrana, lokalacija je tu, ko nije nije priče, može, ne može, koliko je? I ono što prvo rade šta? Islamski centar otvori. Islamski centar otvori. Dak mi, hoćeva nećem podriti Marki po pit maraka, kada da ima dobro priloga za džamiju, učinio sam dobro delo da sam pit maraka. Evo sam pit maraka. Iako džamija ukazuje... Alikumussalam. Napustili Alikum je muslima i tako je s što kod nas funkcija džamije nema onu svoju funkciju koja imala kod njih. Ko imala kod njih, o čem ćemo išala progovor, tako ne budemo govor, posjetimo pa ćemo spomenuti šta je značila džamija u njihovo vrijeme. Sva plemena koja su bila u Medini. Došle su njihovi to tj. plemenske vođe, ne kažem poglavce. Prenski vodi došao sa komandom sa sebe. Ludeći, Muhammed sallallahu alejsellem. Boraba kod sebe. Muhammed sallallahu Normalno dovio je Allaha, on se molio Allahu Svima nje za dobro. Pa je pustio devu. Kako se zvala devama? Ka? Kaswa. Pustio je Kasvu da Kaswa hodi da traži mjesto gdje je Muhammed sallallahu Kaži, pa je došla kod mjesta gdje su danas vrata međuda Allahog poslanika džamije. To je, kaži, bilo mjesto dvojci dječaka od Benine džara, od Sehla Pa Suhejla. Pa je Mohamed s.a.m. odkupio njihov imetak, njihovu zemlju, da bi na tom mjestu bila sagledana džamija. Dok bi šta? Naši... Hristanici najviše volili da ih je tim poklone. Samo daj, ti se bili, na mom put, daj ćući. Ml. s.a.m. nijako je bio poslanik, nije ti učin nikova neprat, nije ti je nečiji metr nego je otkupio od je tima njihovu zemlju i tu je napravio, s.a.m., džamiju. <laughs> Zatim Ml. s.a.m. i svojom inicijativom podstakao Sve oko sebe da gradi džavniju. Mama ribni jasir je nosio po dvije cigle, odnosno po dva čerpića. Kao je Boži poslanjiče slomše me ovi sa čerpićom koje je nosim, ubit će je me u stvari. Mama jasir ne kaže, neće tebe ubiti čerpići, neće tebe ubiti tvoji ashabi, tvoji prijatelji, nego će tebe kažu, ubiti odmetnuta skupina. Odmetnuta skupina, na koja se mislim. No. Harij, Harij ja es ga Yubena. Harij es ga Yubena. Radi Allahu anhu. Na to ga da dakle, to izgradnji džamija Muhameda sallallahu alejhi ve je, odse u kući Ebu Ajuba Al-Ansarija. Ebu Ajeb ansari kaže, Muhammed sallallahu je izabrao da boravi u donjem dijelu kuće, a mi u gornjem. Dakle, imao je kuću naspratove. I što u što kuće? Ja, Oni koji su bili u Medini imaju ostaci starih gađevina, ali ono što je bilo u njihovom dobu ništa nije ostalo. Jer to su bile kuće od zemlji, ono su iztople od kišaj, toko vremena izmjena temperatura <laughs> i slično. Evo i Elensari kaže izabrali je poslanik Slaviseren da bude u drugim dijelu kući Milu Vorniju. Okay, pa je to meni i umeju palo teško. Kaže da mi budemo izabrat poslanika Slaviseren. Pa sam rekao, Boži poslanič, kaže kad ti prešao gore, neugodno je kad meni moje ženi da budem iznad tvoje glavi. Kaže mome su se nam kaže, meni je lakše da je budem prizem. Lakše mi nekdo ja hoći govor da vas bih uzvori ili mnogo dalje. Neka kaže neka meni dalje. Evo je belesar je pripoveda, kaže pripremili smo hranu, pa bi Salman Muhamedsova selen, ono, a onda ono što je ostalo, mi bismo samo mjesta gdje mami se selen jeo, mi bismo jeli želećte meberići. Osim jednog dana kad je umu je pripremila hranu i postala, pa mislila se nam nije do tako. Pa smo se prepali, požulio sam Boži poslaniče, zašto nisi je ovo? U stvari, koji je razlog da nisi je nešto do nas kaže, Mohamed Sala se nam kaže, nije, nego ja ne volim ove dvije bilke. A koje su tu bivke? Bijeli i crveni luk. Dakle, bilo je začne, bilo je crveni luk. Kod nas danas nema hrane bez bijelog crvenog luka. Međutim, ovo, ovo Ibn Semir, Rahimullah Teala, uzima kao dokaz da ne da ne može čovjek zabraniti drugima ono što on mrzim. Jer mame sallallahu alejhi ve selle nije volio biti treći luk, al nije zabranio. Šta kaže moj suselenk? Kaže: "A što se tiče tebe i tvoje hanume, jedete vas do ja neću." Ja neću kaže mami se nam kaže: ja ne volim govor prvog lagal panda." Jelo. Činioca. On se se kaže ko bude je ovu bilku se ne približuje našim musalama, našim džamijama. Jel haram je beli luk, jel crveni luk? Nije. nije. Jel haram jest ono vrstu buštera što se jela u Rimovselsela? Nije, u Rimovselsela ja ene volim. U Rimovselsela ni volio začetine. I ni je ovo začetine. Posto predaj da je jeo. Al jel prevlada, prevladava je predaj da nije jeo, da nije, Oli, zašto? Zato što zecice imaju mješacinicu. Mame se da sam se gadu. Nije volio zeći misu. Ali ili ga zabranio? Nije. Međutim, problem je kod današnjih dajija, ako se nešto njima ne sviđa, haram. E nije haram. Nije haram nego rec, ja nehajim. Ahmed ibn Hanbel, rahmehullahu ta'ala, nije volio mnoge stvari od kojih je bilo vješanje slika, levhi slika i ukrasa po zidevna. Bio je pozvana, znate šta je sobete? na gozbu kod jednog od ljudi. Ahmed Rahmanullah Tala je ušao, pa je vidio okačene, nećem reći goblene, ali krpe, tako spominje se u predaji, okačene krpe, što danas kod nas panel vješao se po zidovima, objesimo zaasta, objesimo nešto po zidovima. Krenuo se i izašao. Čovjek je, dakle, u vlasnik kuće je požurio. Šeheh, šeh se okrenuo i rukama u facu kao, ne smišta gorbio je lud, ništa govori. Ljud, Vidite, ljudi kad su ljudi, nemojte da im ništa govorite, pusti ga. Neka se smiri. Nek se smiri, neka smiri. Onda mu reći: "Halal, tui tu, tu spuriš, prihajce." Onda je trebalo da njega dileti. I kaže Ahmed ibn Hanbal, rahunallahu ta'ala, odmahnu: "Kao pusti me na dileme." Pa su kai svatli posle da dakle, kažu: "Rečeno nam je da je se ne, zvi, ne sviđa nu ono Pa kaže: "Zašto vidimo tvoje kući ukrase, poput ukrasa u Rusiji?" Jer, dakle, doopće da je Rusija, bilo da vješaju po zidovima, krpe, gobljene i tako dalje. Ali Ahmed ibn Hanbel u predaj stoji fe kerehe, omrzno lomo je, mrzio je, smatrao je pokuđenim, a ne kaži nigdje harame, zabranio je. Dok od nas, neko ne voli teksas, kao je haraminost, teksas ne hlače. Nije haraminost, ali ih je pokuđeno nost, ako se čovjek poistovjećuje sa nevjernicima. Međutim, Ako jedna stvar postane svojstvena muslimanima i nevjernicima ista stvar. Nema pokuđenosti osim ako ne zapodire odnosno ne zadire u šerijat tops, a to jest da je usko, da je prekratko, to jest iznad uh, koljena i tako dalje, tako dalje. Dakle, on mislio se nije zabrani jedinje jedenje konzumaciju bijelog i crnog luka, nego je rekao ja ih neću. Kinatume se i završujemo. Pamet sam Allahu sallallahu alaihi wasallam u prvo halalte zbog kašlja. Pamet sam da se na prvoj hutbi obraćajice ashabima. Posla je kao ih na bogobojaznost, kao obično što je sunnet u hutbama. Zatim upozorio je upozorio je da paštenje u jehennema, bogod dženneta. Od ljubavi jednih prema drugima i tako Također Mohamed S.S. o stvari koje je učinio da, svojim dolaskom u Medinu jeste bilo da je napravio ugovor sa jevrejima. Ono na što je skrenuo pažnju S.A.M. što tiče jevreja jeste da je ostavio na njihovoj vjeri. Kada je mena, kad kažemo ostavio je na njihovoj vjeri, odgovor svima onima koji kažu da je Mohamed sallam nametno uvjerujem. Nije, nije nametao Mohamed sallam nikome uvjerujem, <kuh> nego je ostavio je vrijeme njihove vjeru. Zatim, druga stvar, poklonio im je sigurnost. Odgovor svima onima koji kažu nametno im je džiziju. <kuh> nametno im je džiziju. Nije im nametno džiziju, nego propisao ih i za uzvrata da budu šta? Saštiće. Saštiće. Ali to je bilo što kasnih Jevreja. Dakle, ovima je pod, poklonio je sigurnost. Obavezao ih je na zajedničko davanje u slučaju ako neko napadne Medinu. To jest, da muslimani i Jevreji zajedno plaćaju ratna, ratnu spremu u odbrani Medine. Zašto? Jer nalaziš se unutra, plaćaš zajedno sa mnom da bili... Zaštićeni. I četvrtu, propisao je da bude svako kažnjen onaj ko opovrgne ili omalovažava ugovor. <klično> Sledeće što je Muhammed Salazar dan uradio Medini jeste bilo bratim njenje. Jeste bilo bratim njenje. Ovdje je mnogo primjera, ja ih neću ne voditi. Pobratimio je muhađira i jensarije Prvo bitno da bi jensarijama, da bi e, muhađirima olakšao to što se priselili iz svojeg grada u Medinu, iz Mekije u Medinu, da bi olakšao time što su ostavili svoje metke, ostavili su svoje kuće. Neki su bili podijeljeni čak odijeljeni, čak je bili od porodica, ostale, ostale su i porodice u Mekije dok su došli oni u Medinu. Zatim, mnogo primjera i česti spominje i slučaj. Abdrahmana ibn Alfa, ne mogu se sjetiti Ansarije koji ga je ko sebi preuzeo, kad mu je ponudio da e, pusti svoju ženu, da je, nakon ide ta ne uzme, pa mu je dao pola kuća, da pola imetka. Abdrahmana ibn Alfa je kao, var kalafiq, fi malke fi ehlik, neka lada ne bišta u tebi, tvojim porost u imetku, pokaže mi gdje pijaca, po me pokažu, kaže, ovaj je pijaca, pa mi pokazuje pokazao i kaže, odšičao je kupio devu, a onda je skino joj povodac, pa je prodao devu za iste pare povodac mi je ostov, restov, pa da i Zatim, nakon, nakon, Mohamedev sada sredem smrti, po 40 konja znali su da vozi zlato, a da obdrahmana, Ibn Alfa, koliko je bio bogat. Ali prvo, kada bi dolazio u Medinu, šta bi radio? Trećinu bi davao kome? Davao bi potrebe, trećinu svog imetka, dao bi majkama pravovjernih, jer je smatrao da je on uh, najpreče da im pomaže kao asfab, trećinu također na lahom putu, trećinu je za sebe, svoju porodcu i za uh, daljnju trgovini. Nakon što je sagrađena džamija, muslimani su, kako su bili pozivani na namaz? Kako su bili pozivani na namaz? Molim? Nisu, nisu bil pozivan, nego su kupljali određeno vr e, vrijeme i onda bi klanjali. <laughs> Jednom je povedena rasprava o tome šta će im biti kao poziv na namaz. Neki su predložili da to bude rok, drugi su predložili da to bude gubanj, tajci su predložili da to bude zvono, Stavno. međutim, ništa od toga nije bilo prihaćeno. Abdullah ibn Zeyn ibn Saleve usnio je san. Kaže, došao mi je, došao mi je usnu pa sam čuo, Odnosno video sam čovjeka kako nosi sa sobom trubu. trub. Jer je jevriji koriste trube. Trube ili rok. Kaže video sam kako nosi truba pa sam rekao hoćeš li dati to da poziva muslima na nas. Kaže ne, ne ušte područite nečem ljepšim. Pa je rekao Allah ekber, Allah ekber, ešhedan la ilaha ilala šhedan la. I tako i dakle, do kraja ezanan. Kaže pa Abdullah Osmanu je požurio se s.a.v. i rekao mu šta je usnio. Pa je Muhammed s.a.v. pozvao Bilala i rekao Abdullah ibn Zaidu poduči ga onome što se što se vidi u snu pa je bila alusta i pozivao. Omer je probudio se po žurici ke Bozhi postani to sam kaže ja vidi u snu kaže prestiglo te Abdulah ibn Zeid već me obavijesti u drugoj predaj stoji prestigla je objava. On su u drugoj predaji stoji prestigla te je objava znači dakle, objaavljena mi je prije što se Omere stigao. Prije što si stigao da mi kašeš Ne ima sumnje da postojanje džamije, postojanje džemata jer samo pristupo Muhamda srl. Nijashaba u Medini jeste imalo poz, pozitivan uticaj na okolinu. Čak i na koga? Na jevreje. Bilo je jevrija koji su primali islam na osnovu onoga što su znali iz svojih knjiga, odnosno na osnovu onoga što su čitali u Tevratu i na osnovu predskazanja ljudi koji su živjeli među njima Narhvan Ebuhajban je bio jedan od jevreja doselio doselio se u Medinu pri Muhammed sallallahu alejhi ve i čekao je borave među njima i pričaju jevrejska djeca kako je primila islam kažu Nikoga nismo vidjeli da bolje upotpunnije namaz, pet dnevni namaza od njega. Klanio je pet dnevni namaza. Kad mu došla, bio ugleda među njima. Kad god bi, kaže, bila suša, odlazali bi kod njega i govorili bi, uči, onostno, molal Laha za do, za kišu, kaže, neći sveko, ne dajete sadaku na Laha ovom pa kaže davalo bi mu sadaku, a onda bi on digao ruke, ka je ne bi ni spustio ruke, kiša je pala. Allah bi mu davao, onostno, Allah odgovarao na njegovu do. Tako je Ivano kada došla smrt kaže on je vrijeme. Šta mislite zašto sam se ja doselio kod vas? Nisam da se raditi ljubave prema vama, nego sam se doselio zato što sam čekao obećanog poslanika. Njegovo se vrijeme približilo. I ovi pokazivač na dečake, i ovi ako budu živjeli doživjeće, njegov dolazak. Nego ja vam preporučujem pobožnost, preporučujem da kada nam dođi, da ga prihvatite. Tako ja se vrijeme očekivale. Znali su I znali su da će se pojaviti gdje? U, u Jesribu, odnosno u Medine. Da će se pojaviti u Medijinu. Jedan od njih je bio Abdullah ibn Selam. Abdullah ibn Selam je bio jedan od uglednih velikih učenjaka i rabina među jevrejima. Kaže, kad sam čuo za Muhammeda sallallahu a.sallam, za njegovo svojstva njegovo ime, njegovo vrijeme, znalo sam da će se pojaviti u tom vremenu u kojem to ga iščekivali. Vrijo sam na palu. Vrođivo sam palu, dakle, posjecao igranu. I Ispod mene je, kaže, vila moja tetka, povodcu, Haleda bin Taharif. Tako to kod nas kaže, Haleda. Kaže, pa su povikal, eto Mohameda, eto Mohameda. A ja sam, kaže, što nikad u životu nisam. Naglas je, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Kaže, tetka, moja, kaže, vallahi, ti si, kaže, blentab da se pojavio kaže Musa ibn Imran, nek kaže glasnije i radosnije to rekao. Tokom je bila drago što su mami sala veselene, pojavio. Kaže pa sam se prikrao da vidim Muhameda sallallahu alayhi ve sellem. Ka pa sam ahlad. Satio sam posno, vidio sam znakove na njemu i rekao sam: "Da, takume la, to je Allahov poslanik." Onda sam potajno otišao krijući svoj islam odnosno privijatio svoj islam pred njim, krijući svoj islam, sakrio sam se. I rekao sam, Boži poslaniče, pozovi jevreje i upita ih za mene. Kaže pa se okupili jevreji. Kaže, Mohamed Samo se ne kaže, šta mislite? Abdullahu ibn selam. Kaže, najbolji među nama, ugledni, sin uglednog, sinu uglednog. Dakle, čita je loza uglednika. Ka je pa je Abdullahu, koji je Abdullahu izašao i rekao, o skupino jevreja, vi znate da sam ja Vi znate da sam ja primio islam, bojte se Allaha, znate da je ovo Allaha poslanik, a primite islam. Šta su rekli Andra? Najgori, Naj... najgori lažov, sin lažova, sin lažova. Dakle, u trenutku, ne samo što mijenjaju istoriju, nebo u trenutku mijenjaju ono što se desi u jednom, međusno jednom sijem. Među jevrijima koji su primili islam, bio je i muhajriq. Bukhariq je također bio veliki rabin, veliki alim. Bogat imao je plantažu palmi. Kad došao Muhammed sallallahu alejhi ve selle, dakle, nakon izuzetnog vremena, podalas Muhammed sallallahu alejhi rekao je evrejima: Sve ono što posjedim je od palmi, sve što posjedim je od palmi, kad poginem pripada Muhammedu. Kako? Jevrij, kako je a pripada ostavlja Muhammedu i kaže od sad svoj islam i otiče kod Muhammeda Sala od Laha Srba, a predostajala je bitka. Kaže, pa je ušao u bitku i poginuo Muhajrik, a sve ono što je Muhammeda Sala posle davao sadaka ljudima, dakle na Laha'om putu sadaki, bilo je iz šta iz njegovih bašči od Muhajrik. Safija bintu Hayyyej, želan Allahov poslanika, kaže, bila sam najdraži dite svome otcu. Također je volio me moj amidža Ebu Yasir. Nikad ih kaže, nisam videla, a da nisu, kaže, meni je uzmeli prije, ono su davali su prednost na svojim djecu, uvijek mene uzeli mimo ostali djeci, u naruči. Kad je došao Allahov poslanik u Medinu, otišu do Kuba koji poranili su i nisu se vratili do sutradan dok nije dašlo sunce. Šta su gledali? Gledali su Allahom postanike. Kaže, vratili se, ali kao slomljeni. Vratili su se, kao slomljeni. Pa sam čula, kaže, moga, amenžu evo Yasira, kako govori mon babi, kaže, šta misliš o njemu? Kaže, i e, neamu Allahi, innehu Hu. Tako je Allah, jest baš je On. Jest baš je. On, kaže, pa šta kažiš, kaže, opet je tako me Allaha neprijateljstvo do smrti. Najući da je poslanik, a šta ne govištava, je govištava neprijateljstvo, mržnja. Ljudi koji nikad nisu volili poslanike, ljudi koji nikad nisu volili istinu. Šta su radili prijatelj, Allah s.a.m.? Prijatelj su sanonnicima medijine, prijatelj su mušricima, prijatelj su aratima, kad nam dođe poslanik, ubija vas, Žešćin je što je ubijao narod Ada. Dakle, to je bio primjer među njima na osnovu onoga što se, znači to je kako je narod Ada ubijao onoga koga ohvati. Kaže, žešći ćemo biti, nego što je bio je narod Ada. Ali kad se Monsav Seleb pojavio, prvi koji su nevjerovali njega nakon mušnika, uvijeli s ko? Jevreji. I pored tog znanja koje je bilo objavljeno, odnosno, spušteno ili zapisano u Tevratu. Monsav Seleb doživio je mnogo neugodnosti od jevreja, mnogo puta su dolazili i smijavali se postavlja su pitanja smatrajući da Muhammed sallallahu alejhi ve selle neće znati odgovor nisu oni te time tražiti nauke jer nauka je kod njih bila nauka je kod njih bila nije to narod zaostav. narod civilizaciji dakle imali su svoje kulture imali su svoje vjere imali su svoje kulture imali su svoje civilizacije i tako dalje bili su učjevni odnosno učeni od svih pagana nisi se nazivali stranic odnosno pripadnici smo da se eta kako elkita sjedvjenici, knjigi, i to je kakve knjigi, bužanske knjigi, ali i pored toga dolazili se kod Muhammeda šta, da bi njega osramotili, da bi svojim pitanjima njegava nemogućili, odnosno, kako se kod nas to kaže, da ga osramote, pitanjima. Jednom prikladniku su došli kod Muhammeda i rekli, Muhammede, hoćemo da te pitamo, normalno izrekli, Allaho posla niče. Rekli Muhammede, Hoćemo da te pitamo nekoliko pitanja. Mame sallallahu ajhi kaže pitajete šta god hoćete. Reci nam zašto kaže dijete liči na svoju majku. Ako znamo da dijete pripada ocu, odnosno da je od očeve sperme. Muhammed sallallahu ajhi kaže Znate li vi da je čovjekova da je čovjekova sjemenka bijela i gusta. A da je žena sjemenka žuta i rastezljiva, kažu da. Kaže, bilo koja da prestigne onu drugu, dijete liči na onoga ili onog roditelja. To jest, ako muška prevlada žensku, dakle žensko jajašce, dijete liči na oca, a suprotno liči na majku. Reci nam kakav je tvoj san, kako spavaš. Mohamed Sadrach sam vam kaže, Vi znate kako spava onaj o kome pitate. To jest, šta je ti mi htio reći? Znate kako spavaju ko? Jer vjesnici, slanici kako spavaju. Kaži, moje oči su na srce mi je budno. Pa su prihvatali. Dakle, prihvatali su i prvi i drugi odvori. Zatim su ga upitali, šta je to roj? Mamesila Leserlan kaži, znate li za Dživrila, to je onaj, koji mi dolazim. Dakle, to je ruh, ruh Kudus. Kažu Dan, ali Mohamede, oni naš neprijatelj. Oni naš neprijatelj. oni melek koji dolazi sa žestinom i dolazi sa prosipanjem krvi. A da nije toga, mi bite slijedali. Dakle, da ne pustu i mi bite slijedali. To je jedan od njihovih obrazoženja. Pa je Allah subhano tala objavio Kulman kjana duven li Džibrih le fe innehu ne ala kalbi kebidni Allah Reci, onaj koji je bio neprijatelj Džibrilu, Allah ga je spustio na tvoje srce. Mu sadihan lima beyni je dehi vehuden vabuša lil mu'minin. Da potvrdi ono što je ispred tebe, dakle, što je da je potvrdio te vrat Injil, i kao uputu i lijepo obavijest za vjernike. Jer mi smo smatrali, odnosno, smatrali vjerovim Džibrila kao donosioca objave. A u suštini, jeste i Džibril, to je taj koji donosi šta? Donosi smrtnost jerke Muhammed sa sin sekretu pohlević tinšala povoda na, na bedru. Šta kaže sene, evo Kaže evo Bekre, nećemo biti poniženi. Evo kaže Džibrila, vodi konja, vodi konja za uzde. Onda Džibril se pripremi, uvisao sablju i krenuo je na na muštike. Nedizna ne sala konjista. Molim, sura ajde. Sura Bekara od 100 do 102 drugog. Ajde. Olim? Komu je stao napun? Ebu Džehl kaže, kad Muhammed sallam bila bilo u alaiha tisata ašar, nad njim bije devetnest melejka. Kaže, Allaho neprijatelj, Jač kaže jednom rukom uzeti pet, drugom pet, a vi kaže ostali savladajte devet. A vi ostali savladajte devet. Toliko se uzeti zao, Ebu Džehl. A vidite šta mu si desni, čan? Pici nebedu. Jevrima nije odgovaralo to što su Hazrej i spojeni, što su pobratimljeni sa muhađirima, nije im basilo tu što postoji jedna jaka zajednica predislamski araba koji njima nisu odgovarali, je tada kao raštorkani, a ne sada kao zajednica. Trudili su, trudili su se da iskoriste svaku priliku da ih zavadi. Šes ibn Kajs jednom je prilikom naišao porad Evesa i Hazređa. Razgoval, dakle, bili su zajedno ashabi iz jednog i drugog plemena. Kaži, pa ih je posjetio na jevom bu'ath. Jevom bu'ath, dan bu'atha, ili neslaganje između Evesa i Hazređa u džahilijed. Ili, da lakše iskomtati, bu'ath. To je dan bio kad se Hazređ I Evs pobili, odnosno zaratovali, pa je Hazreć pobijedio Evs. Iz Hazreća su poginili određeni ljudi, uglednici. Iz Evsa su poginili također uglednici. To je bilo džahin vijet prije je došao Muhavis-Slav Vs. Kaže, oni je bacio tu smutnju i izvukio se. A onda su Hazreć povikali oružje, Evsu povikali oružje, oružje, šta su htjeli? Ponovno da se biju. Jer uzavrla je krv, onda Muhammed S.W.M. čuo i kaže da se svađate, a ja sam među vama. Pa ih opomenuo, odnosno, opomenuo je posjetio na bogovjavaznost, posjetio ih na onaj svijet, posjetio ih na brastvo, posjetio ih na ljubav u islamu, pa su kaže jedni bacili oružje, jedni drugi je počeli grluti i plakat, kajući se za ono što im se desilo. Jevreji nisu ostavljali, dakle, ni muslimane, nisu ostavljali Muhammed S.W.M., nisu ostavljali ni jednog trenutka, a da nisu bacivali smu. Kad god im se ukazala prilika, čak i venu nadzor okršao Osmanlija selam da ubiju. Zapomnite čala i, i taj događar, I nadam se da ste ga nekali čuli. E, nisu nikad propuštali priliku da omalovažavaju muslimane. Zato i priliku, odnosno znate i slučaj su skinuo đići sa muslimanke i tako i dalje. Dakle svi događaj ukazuje na to da su oni najveći nepreteđenji bili i ostali. Najveći nepreteđenji su bili i ostali. Usallahu <laughs> malah sajidna wa nabina Muhammad, valali muhammed. Alhamdulillahi, usallatu wasallamu ala Muhammadu ila kremu. Sunan nada'ad. Medina je bila područje groznice, odnosno tu su često balivali od groznice. I kad su se ashabini naselili u Medini, dolaskom iz Mekke, već drugi većina njiho bojilo obolje od groznice. Jednom prilikom Aisha je ušla kod pardon, kod Abu Bekra, kod svog oca. Kaže: "Babo, kako se osjećaš?" svako se probuti u, svojo, će u svojoj konstrukcije s svoje porodi, a, a smrt mu je bliža od kaiševa na njegovim nenu lama. Dakle, od bolova spjevao taj ti kako pokazao na tegobe koje ispodnosio. Takoj za njime ležeo boles ten Bilal Habeši i mnogi drugi ashabi. Mame sa se saßerdem kada vide sa sahabe oslabite, da ih je medinska klima oslabila stvarno ima razlike između mekanske i medinske klime i kad, kad tamo je bilo koje godišnje doba primijeti se da medina mnogo svježija da je mnogo hladnija na posebno tako dalje Pomeh se je zamolu je Allah subhanu wa ta'ala pa kaže gospodaru učini nam medinu li voljeno kao što se nam učinio i meku ili još više dakle učini nam medinu da je volimo više nego što volimo meku učini beričeta u našoj pregršti, u našim savu, dakle u mjeri, odnosno u žitarce, odnosno u hrani koju su oni koristili i izbaci, odnosno prenesi ovu groznicu u dolinu Džuhfej. Područje nedaleko, odnosno je nekoliko udaljeno od Medine, to jeste da se neobolijeva, odnosno na sahavi ne bi osjećali slabost, ne obolijevali bo od groznice. Kada se desila Hidža? Istorija, dakle, Hidža. Mohamed Salah Srelem je u Mekiju u tog poslanstva boravio koliko? 13 godine. Kaži se, na osnovu istorije, da je Umedin došao u ponediljak 12. revijul Elana. Možda je Mekiju to miješaju sa njegovim rođenjem Salah Srelem. Kaj je rođen je u ponediljak 12. revijul Evela. Dakle, i tu sa njegovim rođenjem, sallallahu alihi, mjesele. Kad su muslimani ojačali, kad se uspostavila islamska država u Medini i nije ostalo u Medini osim mala nek policina munafika koje nisu primili islam, mjesele, nije se zadržalo na tome da muslimani ostanu u Medini, jer je bez proširenja ili bez ikakvog utcaja nego je šta? Upravo to. Planirao je kako da izađe dava iz Medine na arabski polotok i daje. Salam Allahovi wa sada. To mi su bitke, odnosno neki pohod. Prva bitka koja se desila u Islamu jeste bitka navedana. bitka naved... je bit bitano u izbitu. Bit bit. Veddanu Mohamed Salaam je krenuo došao do Veddana tio je da napadne Kurejšije i Benu Vamre međutim Benu Vamre su sklopili sporazum tako da Mohamed Salaam se vratio u Medinu i nije napao, to jest ni ove ovaj, niti Kurejšije Drugi pohod jeste <klično> slanje izvidnice pod vodstvom Ubejde ibn Harza. Ubejde ibn Harz ibn Abdulmutalib je bio poslal na strani Muhammeda sallahu a.s. Također da prati Kurešiju, odnosno Kurešovićku karavanu. I tada su prvi put muslimani napali na Kurešiju. Pa Said ibn Abi Waqas ispalio prvu strelu u islam. Said ibn, ibn Abi Waqas ispalio prvi prvu strelu. Said ibn Abi u islamu. Režitim da je tim do neki ješči bitke nije došlo, razlišili su se jedni i drugi. Treći puhod je bila izvidnica pod podvodstvom Hamzi prema mjestu zvano Seiful Bahar. Seiful Bahar. U toj bitci nije učestvo nijedan nasari, samo muhađiri. Tu s našli tri stotine konjanika iz Mekije. Međutim, mi je došlo do žešće borbi hmm. i razišao se. Jo načina, čini ti, jo načina. Radi se. Jesre ti Vlahovljake. Četvrta bitka je bila bitka na Bubatu. Bitka na Bubatu. Buvatu. buvatu. Ne, ja Hajćan opet spomenti pet bitki. Inače reci spomentevi još pet. <laughs> Sad kole vi ste Rabiju, da umrite. Vesla se. Urabil levelu. Takođe i malo za cilj da napadnu Kurejšije. Ali do bitke opet nije došlo. Peta bitka je bila Gazatulušejre. Oslušno peti pohod Slobodna reč je ni dolazlo do bitke neke veći, nego jednostavno da neko reć, može neko reći Bađabi su gubili vrijeme, više nisu ih ubijali, tako je, ne, nego šta su ti htjeli? Htjeli su im na znanja da postoji, to jest, prati vam vas, samo vi hodajte po lotokom, doći i vas kao se desite na, na bedru, ali da znate da više niste slobodni koji ste nekad bili. To jest, postoji islamska država, postoje musliman, musliman vas prati. Dakle, to je bio cilj iz svih pohoda koje je se na slavu, i svih izvidnica. I svak se je pojavio, dakle, bilo su jedan, druge i tako dalje, da su im neznanje, to je, malo su im ululi straha, onda bi se povukli, da obitaka nije daladilo. Digao li se ruku nešto. Kako se svoj ovaj pohod? Gdje se je bilo? Bitka na, uh, u Šeiri. Pohodna u šeri. <hlaski> <hlaski> Šesti pohod ili Izvinica je bila pod vodstvom Saada Ibn Abi Vekasa. nije se deslo ništa od, od borbe, odnosno nisu nisu bijali nikoga. Sedma je, bil, sedmi pohod je bio sedmi na Safevano. Safevan Razlog je to bih bio što je kur Zibrin Džabir napao na Medinu, pokrao Medinsku stoku, onda je Muhammed Salaim pripremiju ljude kao potjernicu, krenuli su prema dakle, Saferuanu, ali ga nisu stigli nisu vratili svoju stoku. Osmi pohod je bio pod vodstvom, odnosno iznice pod vodstvom Odullaha Ibn Džahša. Abu Lai ibn Jahsh <coughs> Abu Lai ibn Jahsh sa svojom izvidnicom je krenuo mjesecu Ređepu. Ovaj mjesec Ređep jedan od sveti mjeseci. Abu ibn Jahsh U tom pohodu je ubio nekolicinu mušlika, odzeo im je, odnosno uzeo je plijen, i vratio se muhammed s.a.v. U ovaj sloven srl.a.v. kaže ja vam nisam naredio da nekoga ubijate u svetim mjesecima. Pa je zatim ostavio ono što su zaplijenili i ono što su zarobili a bila su dvojice zaroblenika. I niko ništa od toga nije uzimao. Okay. Bola vendžaš i oni koji sa njim krenuli mislili su da su propali. Zašto? Jer se borili u svetim mjesecima. Ko reče što je koji istraž šta? Proširi vijest kako Muhammed sallallahu alajhi wasallam ne poštuje svete mjesece, niti njegova ashabi kako se bore u svetim mjesecima. Međutim, Allah subhanahu ta'ala godovara objavom jednima i drugima, to je dajeći muslimanima na znanje šta se desilo, negovarajući u nevjernicima, kaže pitajte o svetim mjesecima, reci borba u njima, o u njima, reci borba u njima je veliki grijeh, ali sprečavanje Allahovog puta i nevjerovanje u njega i sprečavanje dolaska mešikul haramu i istjerivanje njegovih staronika od toga je veći kod Allaha. Kojaj? Dakle, širinje, molim, Kojaj? 217. sure bekare. Dakle, sve ono što su kurajši radile od kufra, širka, sprečavanja ljudi da dođu u Mešed el Haram, isterivanja straninaka, neki je bilo gore kod Allaha subhanahu wa taala od toga što su Osman napali muške pa ih ubili u svetim mesecima. Zatim Allah subhanahu wa taala kaže: "Ul fitnatih wa rumina je gora u odnosu veća od ubijanja. Veća je od ubijanja iskracije što je udesno, ha. Allah subhanahu wa ta'ala, potvrđujući opet mušricima kaži "Volay zanun la yuqatilunantum hatta yurdukum 'an dinikum lestata'u." Oni sneći će prestati boriti protiv vas, svitak das ne odvrate od vaše vjere ako to budu mogli. Što znači da njima ukazana prilika da su bijaju, oni vas ubijaju. Šta su radili predislamski arat? Pagani, šta su radili? Kad dođe sveti mjeseci, i ako bi oni imali za namjeru da se bore, Odgađali bi svi te mjesece, prebacivali bi ređe, prebacivali bi u haram, zulukaj, zulahil, prebacivali bi mjesece, ovi bi se borili, pa je Allah subhanahu wa ta'ala rekao inne manasiju zijadil til kufra. To je odgađanje na prebacivanje mjeseca je još samo povećavanje kufra. Tako da je Allah subhanahu wa ta'ala odbio njihove tvrdnje, a nakon toga je Allah pos.a.s. podijelio, podijelio je plijen. Koliko smo nabrali bitki? Osam. Osam. Zapam. Međutim, najveća do tada bitka nije se desila svi dok Allah, poslanik sallam sallam, nije čuo kako je Abu Sufjan krenuo iz Šama na doma Kmedine, prema Mekiju, sa trgovaškom karavanom. U se sallam sallam i postakao ashab. Međutim nije učinio taj povod da se na bedr nije učinio obavezni, nije učinio važibnom, nego je ostavio izbornom stvar svakog muslimana. <kuh> Koliko treno muslimana na, na bedr? 300, ne? Koliko? 330, 317. Zasno predaje. Tako dakle, neki predaje sto 317, 315, 313. Uglavnom Nešto malo više od tri stotine njih je krenulo na bedru. Mohamed S. S. S. nije krenuo na bedr bez pripremljena, nego šta? Pitao je Ansarije za mišljenje. Pitao je Ansarije za mišljenje. Jer Ansarije kad su davali Mohamed S. S. prisiku u Mekij, rekli su mu šta? Čuvat ćemo te kad dođeš u Medinu, Pa je Muhammad s.a.v. potvrdi, a oni su rekli Boži poslani časlinimo te i u dobru i u zlu, dakle, dali su mu svoju podršku i u samoj bitci na, na bedru. Zatim Allah poslali s.a.v. se povratio ostalim ashabima pripremajući, su, sakupljajući ih na bitku, dok sa druge strane pripremali se velikani Kurešija jer Rebusufjan je poslao glasnika, poslao glasnika u Meku i oni je došao sad poderan, izgreban, prišćujući, odnosno, galamejići, Muhammed vam je napao karavanu, ali Muhammed je nije napao karavanu. je Muhammed Karavan, da bi se Kurešije počeli spremati. Među njima su bili najpoznatiji Utbe ibn Rabija, Šeiba ibn Rabija, vlaka braća, Ebu Al-Bukhtari, ibn Hizan, Novel ibn Khuvelib, Haris ibn Amir, Ebu Džehl i mnogi drugi. Muhammed s.v. ashabima tom prilikom kaži, Evo Meki poslala vam je svoja crijeva i svog stomaka. Evo Meki poslala vam je crijeva, znači poslala ono što je iz njeni crijev iz njene utrobe. Zašto? Jer su bili glavešine i vođe kufra. Šta je značilo njihovo ubijanje? To je, tako bude oni ubijeni, šta je to značilo? Jer kad pobiješ vođa kufra, ne ostaje, šta? Ne sljedbenici ima mogućnost da nastave. Jer uglavnom, kada bude ubijen vođa, rat je njava, povlači se vojska, jer ne imaju vođa, ne imaju ko, ko će im narediti, ne onoga na ko će se ugledati. Zatom Muhammislava Srnen kaže, evo Mekka vam šalji dakle, ono što iz njene utravi. Ebu sufjane je pokšao, Ebu Sufjan e, odbranio, odnosno zaštitio je, zaobišao je bedr, <clears throat> zaštitio je karavan i susretu sa... Kureyšijama kaže, vratite se karavana iz Paša, ne je potrebe za pitkom i tako dalje. Međutim, Ebu Džehru kaže, nemojte njega slušati, nego ići na bedr, odsvirat ćemo, se, pobit ćemo muslimar i vratit se. Jer su oni svake godine se sastajali na bedru, imali su svoju proslavu. Dakle, imali su jedno svoje vašere koliko od nas. Jedno su, jedno su i tako isto kod nas. Vašere svake godine. Pijanki, otvorenja džamije, maša Allah, ti barak rahman, šator se razapne, pjevaljka došla, cingil, mingil, violina, tamborca i to udri. Na otvorenju džamija, kaže sve srušlo su četnici i ustaše džamiju, pa nije ničudo. Kad su na otvorenju pjevala se iz kalesije, šta ja znam, kalesijskih zvuci i njima slično. Nije ničudo niču što je srušena, takva džamija. <kuh> dakle, Ebu Džehl nije prihvatio teorije Ebu Hsukhara, nego je rekao, ćemo, pa ćemo do bedra i učinit ono što je već planirao. Kurejši je se spustili do Adve, dok su muslimani zastali na bedru. Muhammed s.a.v. je izabrao jedno mjesto. Međutim, Habab ibn Munzir kaže Allahom poslaniče, je to mjesto pa objaviti došlo? Kaže, ne, nego je to samo kaže rat i spletka. To jest onaj koji spletni u ratu da se pripremi, jako je smatno da je ovo mjesto volje. Kaže, ako ćeš mene pitati Božih poslaniče, približit se bliže izvorima, jer kad dođi on neće imati da da se napoje, pa će biti lakše savladati na ove žegi. Haj Muhammed sallallahu alejhi ibn Munzir. Pa Muhammed sallallahu alejhi ve poslušao Hababa ibn Munzira. kas se susrela dvije skupine. Esved ibn Abdul Asad, ibn Abdul Asad je bio jedan od kurajšija, loš čovjek, loše naravi, lošeg morala, koji ste kako da se, poh pagan. Izašao je za zivajeć muslimane, izašao je za zivajeć muslimane. Međutim, komo izašao susret? Molim. Bila ja. Hamza. Izašao mi je Hamza i kaže, Hamza nije ni oklivao ni malo, nego ga je na licu mjesta sasu sabljom. Allah Subhanu Wa Ta'la ga poni izio zbog njegovog kibura. Jer izašao je pred tri stotine ashaba, mislili se da će ga njegova hiljada spasti. Međutim, Hamza izašao na dvobi sa njim. Istog trenutka ga je sasu. Nakon njega izašlo su Utbe i njegov brat Šejbe. Ibn Rabija, dakle, sinov od Rabije, i njegov sin, dakle, od Šejbe, veli divne utve. A pa su rekli, ko će se sa nama boriti, to jest, ko će sa nama izaći na dvogu. Izašla su tri momka između Sarijama. Pa su pitali, vi, kaj mi smo skupina in Sarija. Kaže, vratite se, mi nevamo kaj potrebi sa da se borimo. Vratite se, nevamo potrebi sa da se borimo. Pa je Allah, Allah posl. v.s. rekao, ustane Ubejde, ustane Hamza, i ustane Alija. Dakle, poslao Ubejdu i džeraha, ibn Hartha i Hamzu i Aliju da, dakle, na dvoboj sa ovom trojicom. Hamza je ubio šejbu, Alija je ubio e, da ibn Utbu, dok Ubejde je napao na Utbu, Ali, a. kod susreta sa Ardi jedan drugog su udarili, pa su pali. Onda su Hamza i Alija pritičali do kraja čas Udbu, a ovoga su vratili, međutim, preselio je kasnije, dakle, nije nije preživio. Hamza je ubio šejbu, Ali je ubio velita. Nakon ova dva dvoboja susrele se grupe, pa su muslimani ubijali, dakle, znači ne neći nikoga. Koliko je poginilo među mušicima? 70 mušika je poginilo, među muslimanima 20 i među muslimanima dvacit Shodno trojica. S hodnom neki će reći da je među muslimanima pogljenašilo oko 13, 14, 15. Međutim, kod ibi hišama stoje, spominje se, dvacit trojica pogljedulih među muslimanima. Koliko mušek je? 70. Koliko je bilo mušek kad drugi je strane uko? Ko hiljani. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem izdvojio se iz bitke, digao ruke prema Allahu subhanu ve taala i molio: "Gospodaru moj, ako danas bude uništena ova skupina, nikota više obožavati neće." Pa Evo Bekr rekao: "Allahov vjerojašnjiče, nakon ove dove Boga gospodara, alaćete, alaćete ispuniti svoje obećanje." A Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Raduj se, Evo Bekre" Evo, kaže, Allahovi pomoći, došao je, kaže, Džibril, vodijeći konja za svoje uzde iz tog i tog pravzba. je pokazao, dakle, da dolazi Džibril. Prvi od muslimana koje je pao jeste bio Mihdža. Mihdža, bizantijski, odnosno, bizantijac, koji je primio Islam, sluga Omera ibn Hataba, je bio prvi šehid koji je pao Mihdža. Zatim je poginu Harsa ibn Suraka Harsa ibn Suraka i još neki od ashaba Auf ibn Harsi došao Allahom poslaneiku i rekao Boži poslaniče čemu se smije gospodar svome robom kaže smije se tome da čovjek u borbi ubodi svoga neprijatelja prstom. Kaj, pa izašao pa je boh neprijatelj prstom i ubijali ih sabljama dok nije bio ubijen. Bilo mu je drago, izigravo se sa mušicima, to je boh je prstom i boh je sabljama. <coughs> Mame sa se uzeo šak u prašini pa je bacio prema mušicima i rekao šaher u džuh. To je izokljenila vam se lica. Onda su izgubili svi vid, odnosno osjetili su bolu u očima, oni do kojih je doprla prašina pa su ih muslimani lakše je i ubijali, kasnije je zarobljavali. Abdurrahman da je između ostalog zapljenio nekoliko kožica. Dakle, kože koje su bila razvacane, zapljenio ih. Kaže, vidio ga je Umeje ibn Halen. Kaže njemu, to jest Umeje Zar su te Abdurahmane prečeo, stvar zvao ga je Abdu'amr, ovaj mu se nije odgovarao, ono ovaj nije se okretao, pa ga je pozvao po imenu za koju se nije dvojica dogovorili. To jest, kada je primio Abdurahman ibn Aluf Islam, zvao se pri toga Ab, Abdu'amr. Nakon primaja Islama on kaže u meji nemoj me više zvat Abdu'amr, Me zovem Abdurrahman. Kaže, ja ne znam šta je to Rahman. Ja ne znam šta je Ar Rahman. Ne znam šta je milostivi. Pa smo se, kaže, dogovor da, da me zove Abdulillah. Rob Boga. Ne Rob Allahom, nego Rob Boga. El, Ilah, Bog. Kaže, pa me ne zvu Abdalmanom, jaz nisam krenuo. Pa se sjetio i kaže, Abdulillah, zar su te preželi kožice nego ja. Kaže, pa je vacio kožice i rekao, hod vam pa ćete povesti. Poveo je, umeji ibn Halefa, A Umay ibn Halef je uvodio svog sina Aliju. Dakle, Umay ibn Halef imao sinu, sina Aliju. Kaže, pa sam ga poveo s da ga zaštiti. To je da ga ne ubiu musliman. I kaže, išao sam tako išao sam tako sa njima dvojicom, kad nas je, kaže ugledao Bilal ibn Rabah. Kaže, Umay ibn Halef glava Kufra umeki. A vi znate šta je Umay ibn Halef radi bilal oko mučio da bičeovoga stavlja ga pusti na zapinjo ga na pijesak na to na vrućinu stavlja u kabl na njega pa stavlja on prsima na, na prsa i naglo tako porežava ga i kaže glava kufra kaže Abderrahman le kaže ima moj zašto pusti ima moj zašto kaže bilal kaže neće se spasiti neće kaže nema spasa kako bude on spašen ja se neće spasati kako bude on spašen i kaže bilal le povikao nas have a shave as have ostvare Evo, Umay ibn Halefa, glave kufra, kaže, pa su počeli da udaraju po njemu i po njegovom sinu. Vidio sam, kaže, kako su osjekli nogu njegovom sinu, a oni, kaže, vrisnu vrisku koju je da taj životni životu nisam čuo. Pa su, kaže, nastav udarajuć, a ja sam kada vidjet stradat. I onda sam se okrenuo, e, kaže, moj Bilal, odošaj, kaže, moj koštica, a oda, kaže, Umay ibn Halefa. <laughs> dakle, nije spasio ni ono ni ono. Nego, ova dvoje, otišli. Pa su ubili Umay ibn Halefa. Ebu Džehl. Ebu Džehl, kako je on poginu? Prvi koji je udario Ebu Džehla Savljum je bio Muaz ibn Amr. Ja sam rekao kako je poginu, dači da je zgao ubičio. Prvi koji je udario bio je Muaz ibn Amr. Ibn Džamuh. I pitan se Allaho poslanike, pitan se ko je ta Jer znal su da bi bio najveći neprijatelj Muhameda sallallahu alejhi ve Pa su pokazan i onda su izašli. Izašli su. ali ga je ubio. Zatim je prišao Muaviz Muaviz ibn Afra. Pa ga je do kraja čio ga na zemlju. Dakle drugim udarcem spustio ga je na zemlju. Ali ostala je u njemu duša. Još uvijek desao. Pa kada Muhammed sallallahu alejhi ve selle rekao potražite Budžehla, potražite Budžehla među bijenima. Abdullah ibn Mesud je prišao i vidio ga, a on je još uvijek disao. Pa je Abdullah ibn Mesud stavio, glavu, pardon, stavio nogu na glavu i znišio mu je. Zašto je Abdullah ibn Mesud? Abdullah ibn Mesud je bio sitan. Bio je sitnog rasta. Mrk, odnosno crn. Imali tanke nožice. Kad se ashab njega vedel na jednom drugu, smijali se. Kaže Allah, ali sam kaže smijete se nogama koji su na Allahovoj vazi, odnosno vagi teže od brda ohodnuti. Al Džavi, pored njegove te, dakle, građe, sitni građe tijela, zničio me glavu i ubio ga. To je, malajan čovjek je ponizio tadašnjeg velikana i uglednika među svojim narodom. Tako da je završio je Allahov neprijatelj Ebu Džehl. Zatim je Abdullah i Mesud osjekao njegov glavu, donio Allahov poslaniku, salallahu alaihi wa sallam, i rekao, Allaho poslaniče, ovo je glava, ne prijatelja Ebu Džehla. Pa je Allahom poslanih sallam, sallam rekao Allah iladhi la ilaha ilahu. Tako mi Allaha, mimo kojeg drugog božanstva nema, koju svi zaslužuje ibadet. I to je, kaže, bila Muhamadu sallam, sallam česta kletva mi se zakljeneo, pa onda reče naam, vallahu iladhi la ilaha ilaha gajru. Da, tako mi Allaha, osim kojeg drugog božanstva nema. Onda je bacio njegov glav i zahvalio se Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. Jedna od čudnih i povučnih lijepih priča je bila priča o Ukaši. Ukaša ibn Muhsin nije imao sablji. Krenuo je u pohod, bio izborni pohod, rekli smo da beden nije bio obaveza nikome, ali Ukaša je krenuo i nije sa sasvom oružje. <kuh> Muhammed s.a.w. mu je dao gran, koma drveta. Dao me koma drveta i onda rekao, bori se sa ovim ovog kaša, kad ga je uzeo od Allahog poslanika, Allah, Allah je učinio pravom, dugom i ispravnom sabljom. Dakle, Allah mi je stvorio u ruci sablju. Jedna od budžiza Allahog poslanika s.a.w. Allah bila je široka, bila je, kaže, uh, bijelja od samog željeza, pa je sa njom ubijao, sve dok Allah nije podario muslimanima pobjedu. Sablja se zvala El'aun. El'aun u arabsko znači pomoć. Po čemu je Ukaša poznat? Kad je Muhammed sallallahu a sallam rekao u džene će ući 70.000 od mog umeta sa licima poput mjeseca poput punog mjeseca u čistoj noći. Kaže učinima. Allahu qasna, čemu la da me učini od ni. Kaže ente minhum. Ko se sada kaže da ni. Da na ashabe će poži pozvede moli zameni, jer je prestigot te utraš. Prestigot te utraš. Da klo nije za man spomenti, zašto? To znači da uve treba jurtu hayru. Usariyu. Usari, usari huna fi khairat. Yjural su učinjen dobro, kakav smo ta. Yjural su učinjen I čovjek treba uvijek život. treba biti prvak, Tre, treba prednjačiti učinjenje dobrih dijela. Šta su radili sa ubijenima korešijama na bedu? Jesu izljubili čelo finoh i pomilovali po glavama, i uz vijence i cvijeće izgledali? Nisu. To se da se na radiju da se svi zgrnu u zajedničku grobnicu, onda prosu po njima prašinu. Samo jednog čovjeka nisu mogli da pomjera iz njegovog mjesta. A to je bio Umay ibn Halef. Ono što je bilo da Rahman pokušao da spasi. Umay ibn Halef se napuho. Napuho puho stomak mu je popunio njegov dakle, oklop i smrdio je tako da mu niko nije mogo da prići. Onda Umay ibn se sredem naredio da samo bacio prašinu na njega da ga zakopaju da se ne neširi njegov smrlat. I tako su bili poniženi. Ponižene vođe kufra među onima koji se borili čitav život protiv islama. Puni ih, 13 godina u Mekin, a i nakon toga pokušali su da nastavi svoju borbu protiv Allaha i njegove vjerne. Bitka na bedru je povuka za svakoga onoga koji nema strpljenja i gubi nadu Allaha u Bitka na bedru je povuka za svakoga onoga koji se protivi Allahu, njegovom poslaniku i njegovu vjeru. Bitka na bedru je povuka za svakoga čovjeka koji ima nadu Allaha, a to jest da Allaha pomoć stiže. Islam je vjera koja će jedina ostati na ovom svijetu. Svijedak Allah subhanahu wa ta'ala ne pošalje vjetar koji će ukloniti duše vjernika, a onda na zemlji neće ostati nikoli da kaže Allah, Allah. Bitka je povuka, bitka na vedu je velika povuka. Da svakome ukaže da će doći taj trenutak pobjedi. A to je da Allah subhanahu wa ta'ala neće pustiti ovaj umet. Muslimani pati. Muslimani su izloženi u gnjetavanju, ubijanju, protjerivanju, ponižavanju i tako dalje, ali bitka na bedru poručuje, to jeste, da zajedno u safovima, zajedno jedni pored drugih, ako budu se borali na lahom putu, da će Allah ovu vjeru ponovo uzlići. <gledan> Salah Subhanu Wa Ta'la uputi na pravi pute na sučnje od koji štite njegovu vjeru. Salah mona sviđa bena vina Mohammed. Hvala vam. Koje besije to bitke na Hrni? Poisteh. Jo, ja mi još je jedan tv, DPS, pa imam još dvije knjige. Imam dvije, jeste. Završio smo dvije, imam još dvije. Aha. To je ujedno po dvije. Mali. Ujedno da će stav dvije. Knjige. Dobro, ja tebe prepričam. Jesam, ja ne vjeruj da ste takvi za